11. І все-таки мені далеко було до вищої математики. Виявляється, я безнадійно відстав від життя, а в деяких питаннях так і не пішов далі таблички множення. Хоч запитай мене, скільки буде, скажімо, 9 на 8, то я, щоб отак відразу, не скажу. Панічно уникаю будь-якої техніки, окрім своєї попелюшки. Принципово цураюся всіх отих ксероксів, пейджерів, Терпіти не можу мобільних телефонів. І коли бачу на вулиці голомозгого чоловіка зі слуховкою біля вуха, то мені здається, що він придурюється. А що вже казати про комп'ютер, коли я навіть друкарської машинки боявся і завжди покладався на самописку? Розумію, що хвалитися тут нема чим. Той же мобільний мені пригодився б у 13-й квартирі. Але я веду мову до того, що яка ж виявляється добра штука у цей комп'ютер, особливо якщо він стоїть, не в залі розваг, а в органах внутрішніх справ Вам потрібен Ярчук? Як ви кажете, саватій? Ні, ви, мабуть, жартуєте, бо в Києві такого немає Ярчуки є, але не саватії Може той, про кого ви питаєте, живе не в Києві? Тоді передзвоніть пізніше Звертайтеся, коли що, ми любимо вашу газету І завжди дамо вичерпну інформацію Ну ні, панове, це ви вже загнули комп'ютер Комп'ютер – добра штука, але жоден із них не скаже, де полюбляв рибалити художник Остапчук, з якої річки виловлені оті окуні, що на них жаріють червоні смуги, витиснуті зі шприца. Тому, панове, я знову мушу йти до Чоломбитька в майстерню і даруйте за тавтологію бити йому чолом. Проте Чоломбитько, здається, знав лише дві українські річки – Дніпро і Десну. Він не мав уявлення, де міг рибалити Остапчук. І взагалі дратувався з таких запитань. Адже в останні, коли він бачив Олеся, той казав лише про якусь поїздку конкретно про риболовлю не йшлося, бо, вибираючись рибалити на лід, нарешті блиснув знанням чоломбитько, задягають кожуха і биті валянки. Саме так, сказав я, і їдуть не на ніч. Ночами взимку не рибалять. Ти правильно мислиш? заохотив я чоломбитька. Якщо не йдуть кидатись в ополонку? Він вражено подивився на мене. Вибач, Петре, але все підказує, що Стапчук такий справді кудись поїхав. Я до того, щоб ти відчинив його майстерню. Це нічого не дасть. Він повернеться. Петре, ти сам казав про цикуту. Чоломбитько ковагався. Що ти чухаєшся, хай тобі чорт? Підвищив я голос. «Ти сам давно повинен його шукати, чи бодай подзвонити в міліцію. Невже ти думаєш, що чоловік може висідіти півроку над дополонкою? «Ти не знаєш творчих людей», – огризнувся чоломбитько. «Може, але взагалі не брав вудки в руки. Може, зимова риболовля для нього – це так, просто враження, стан душі. Він міг десь заїхати хто знає куди», – сказав чоломбитько. Але все-таки поліз за шафу і дістав ключ. А звідки він родом? спитав я, коли ми спиналися східцями вгору. Я ж казав. Із дитбудинку. Петре. Дит будинки є в Одесі і в Барбадосі. Не знаю, але він східняк. Це точно. Мова у нього східна. Чоломбитько відімкнув майстерню. На мене знову повіяло смутком сухих дерев вижухлої трави і порожніх пташиних гнізд. І, може, через те, що стільки вже передумав про зимового рибалку, повіло чимось потойбічним. Я став оглядати майстерню, так, зверху. вийшов на кухоньку. Скрізь охайно прибрано. Не було того розгардіяшу чи брудного посуду, що часто бачиш у холостяцьких помешканнях. То більше в майстернях. Але це знов-таки наштовхало на думку, що господар десь вибрався на довший час, і не хотів залишати безладу. Чоломбитько, як понятий, сновигав услід за мною. І коли я відчиняв якісь дверцята чи шухлядку, смихався і морщився, наче його штрикали в одне місце. На жаль, ніде не було ніяких цікавих паперів. Бодай листів чи конвертів з адресами. Ніяких тобі записок, чи ще чогось такого, щоб зачепилося око. Власне, все це нагадувало, як я вперше оглядав квартиру, де тепер жив, і також не міг натрапити на щось суттєве. Та що може бути в майстерні художника, суттєвішим за його роботи? Я став перебирати одну одній картини, вишукувані рядком. Кожне полотно глядав зі зворотнього боку, де часом художники позначають назви, дати. Проте Остапчук такої звички не мав. Не ставив навіть свого криптоніма в нижньому правому куті картини. І я знову пішов ниж порати поличками. Я таки дістав теку, яка давно мені муляла. хоч знав, що зараз Чоломбитько почне стогнати, і він таки застогнав. «Ради Бога, я тебе прошу!» Але я вже розв'язав теку. Тут були переважно замальовки олівцем, пастельні шкіці, кілька акварелей. Проте, здавалося, належали вони руці іншого художника. Чоломбитько теж підійшов ближче і став розглядати малюнки. «Так, це були не сни». Не фантазії, а класичні замальовки з натури, хоч може й не зовсім вправні лісова галявина з козеням, скелястий берег, човен у тихій заводі, пережовклий по краях папір. Зрозуміла річ, сказав чоломбитько, юнацькі роботи. Ти певен, що це його? Не мої це точно. І не Айвазовського. Скептично глянув на мене чолом битько. Але дуже дивні. Причому деякі ще доінститутські. Ось ця, наприклад, показав на козиня. Здебільшого все це дівається невідомо куди, але щось таке зустається. Це щось буває дорожчим за лебедину пісню. Для художника, певна річ. Сам малюнок чи те, що намальовано? Ха. Це речі невід'ємні. «Одна від одної», – повчально сказав Чоломбитько. «Ти глянь!» – він узяв один аркуш, повернув його ближче до вікна. «Чудо!» Тонесеньким, як голка олівчиком, було висновано, наче поводиною, якусь кам'яницю. «Замок?» «Дуже дивна споруда», – сказав Чоломбитько. «Деталі не виписані, але настрій схоплено блискуче». Цікава робота. І намальовано так, ніби олівець не відривався од Аркуша. Суцільна в'язь. Між іншим, у цій суцільності лінії вже вгадувалося підсвідоме перечуття шприца. Це була справді надзвичайно цікава робота. Особливо для мене, бо тоді, коли Стопчук її малював, він ще не був генієм, котрого впізнають з одного маска, і на звороті Аркуша вивів тим же олівчиком, каліграфічним, ще школярським почерком. Не кричи, 1975 рік. Не кричи. Ти не чув од нього про не кричи? Не чув, упевнено сказав чоловік ніби він взагалі був глухий, як Бетховен. Я довго вдивлявся в той малюнок, наче в тонкому снуванні лінії міг прочитати іще, ще бодай слово чи розглядіти знак або зазирнути в ту споруду всередину. «Ну що ж ти хлопчику не назвав хоча б річку?» – не кричи. Швидше за все це було село. Та могла бути і назва якоїсь місцевості. Урочища, балки, лісу. «Ти, кажеш, навчався з ним разом?» – спитав я очолом битька. «Не зовсім. Я був на курс молодший». І в мене була графіка, а в нього живопис. «В якому році ти вступив до інституту «В 77-го». «Тоді ти молодець», – похвалив я чоломбитька. «Це справді його доінститутська робота. А отже, не кричі, край Остапчукового дитинства. Не знаю, це село чи ліс, чи ще щось, але оця загадкова споруда – часточка його дитинства». «І що це дає?» У найчорнішу годину нас із безодня рятує один малесенький спогад дитинства, кажуть класики і психологи. Якщо він справді поїхав, то я думаю десь туди, де оці не кричі. Ти кажеш, що риболовля для нього – це стан душі. Подивися на його давні малюнки. Тут скрізь річка. Літня річка. Зима для нього настала недавно. Андрію, по-моєму, ти вже заплутався. Коли Олесь повернеся, я вас познайомлю. І він тобі все розкаже. І про некричі, і про зимову риболовлю. А тепер давай замкнемо майстерню. Я швидко збіг схицями вниз. Але не втік від згадки про ту таємничу жінку. Заплутався, що зробиш? Така, бач, тисячолітня загадка. Був чоловік і нема. Та я мушу її розгадати за всяку ціну, як сказав би мій сусід Мурин, якщо навіть доведеться переворушити всі імена і числа, через які Піфагор ззирав у потойбіччя. І хіба можна не вірити оцим знакам, якщо навіть зараз я, Андрій Крайній, знову чимчикую Андріївським узвозом угору і зупиняюся біля Андріївської церкви. Даруйте, панове, за потрійну тавтологію. Числа, імена, числа. Я непогано знаю арифметику, але тут не обійтися без комп'ютера. Йому легше. Йому не тисне наступні «всенька земля». Я мимоволі ловлю себе на думці, що французький вислів «нога на землі» означає випадкове тимчасове житло. Чому я зациклився на цій французькій? Не інакше, як тут те, що якийсь натяк чи знак. Може, відповідь треба шукати в Дебораля чи Сен-Мартена, який число 2 вважав лихим і фатальним, а в трійці вбачав порятунок. Двійку у мене вмістив суботній чоловік. Це поки що Саватій Ярчук і Овстапчук Олесь. Трійка ж переслідує від першого дня будинок номер 3 третій поверх. У числі 13 також трійка. Однак це число не дає мені рівноваги. Можливо, воно тільки підказує чи ввіщує. Може, в суботньому чоловікові, окрім Саватія та Остопчука, треба шукати когось третього. Як ви гадаєте, моншер Сен Мартен, Моншер де Бароль, і ви абате Агрипо? Бо, наприклад, Василь Іванович на прізвисько Чепаєв вважає, що я вже повинен шукати самого себе? І регоче мені в обличчя як сатана. Числа, числа. Ви все знаєте. Скажіть мені, в які б світи проник Піфагор, якби в нього був комп'ютер? Він, цей маленький ящичок такий, прийшов від лукавого. Бо коли я приїхав у редакцію і передзвонив у пресслужбу управління внутрішніх справ, то почув веселий голос. З тебе пляшка. Знайшовся твій Савелій. Егеш, Саватій. Дурний піп його хрестив. Ярчук Саватій Данилович. Угадай, де він живе? У Парижі. Я ще був під арою французьких містиків. Еге ж в Парижі. У сраці. А може в діжці? Оце вже ближче до правди. Як колись казали в селищі міського типу, маєш ручку, записуй. Кінець одинадцятої глави.